Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Rádió 777 Egyenes Beszéd című műsorában Váradi Attilát halljátok a Római Levél Egyenes Végig Tanulmányozását folytatjuk ezeken az alkalmakon. És emlékeztek, hogy a Római Levél negyedik fejezeténél hagytuk abba ezt a műsort. Közben szeretném megemlíteni, hogy nagyon nagyszerűen éreztem magamat a kegyelem konferencián Balatonfőkajáron, fantasztikusak voltak az előadások, az ige hirdetések. Isten nagyon megmutatta, hogy igazából csak tényleg az ő szeretetére van szükségünk, tényleg arra, hogy hogy így bele abba, hogy, hogy ő mennyire jó hozzánk, és hogy mennyire meg akar minket áldani, mennyire el akar minket halmozni az ő egyszerű gyermeki kegyelmével, ugye, amit csak úgy el tudunk fogadni hitáltal. És én is ugyanerről erről szoktam beszélni ezeken az alkalmakon, itt a római levelet végigvizsgálva. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy hol hagytuk abba, Ugye a római levél negyedik fejezetében arról beszéltünk, hogy Isten bemutatja nekünk, hogy mit ért ő hit alatt, mit ért ő az alatt a hit alatt, ami által úgymond elfogadhatjuk, átvejtük az Istennel való békességet, azt az igaz mi volt ott, amire Isten igazából vágyott a törvényen keresztül. Hogy egyszerűen megmutatja azt, hogy mi az a úgymond gyors út, amivel egyből olyan igazak lehetnénk, mint hogyha egész életünkben végig minden törvényi parancsolatot betartottunk volna. És ugye Ábrahám példáját vettük, illetve egy nagyon picit Dávidot is. Arról volt szó, hogy Ábrahám ugye hitt az Úr szavának, aki egyszerűen ezért őt igaznak elfogadta. Tehát betulajdonította, beszámította neki ezt igaz-mi voltként. Olyan, mintha a bankszámájára ráutalta volna az igaz-mi voltnak az összegét Ábrahámnak Isten. Tehát ez nem az Ábrahám igazsága volt, hanem az Istennek az igazsága, amit ő maga odaadott Ábrahámnak, és ugye jó barátjának nevezte. Pusztán azért, mert elhitte, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja tenni. Elhitte, hogy Isten a semmiből tud teremteni, és elhitte azt, hogy Isten fel tudja támasztani a halottakat. Amikor Izsák még nem született meg, akkor Ábrahám azt hitte el, hogy Isten a semmiből megteremtei Izsákot, ugye mert tudjuk, hogy az Ábrahámnak a felesége a Sára, ő meddő volt. Ugye még nem is ez volt a nevük, hanem Abrám volt a nevük, meg Száraj, és Isten mind a kép a nevét megváltoztatta. Az Ábrahám azt jelenti, hogy a nép, nemzeteknek az atya, tehát sok nép atya. A Száraj pedig valami olyasmit jelent, hogy hercegnő, azt hiszem, ha jól tudom. A, a Sára, nem a Száraj, a Sára jelenti ezt, és... Tudjuk, hogy itt még semmi nem volt az ígéretből, de előre el kellett hinniük. Amikor pedig már megszületett a gyermek, ugye a csodagyerek, az Izsák, akinek semmi esélye nem volt, hogy megszülessen, de mégis megszületett Ábrahámnak a száz éves korára, Sárának meg a 90 éves korára, tehát már két elhalt vén embernek a csodagyereke lett, mert Isten, amit megígért, azt meg is tudja tenni. Ugye aztán Isten próbára tette Ábrahámot, és föl is kellett áldoznia a fiát, amit végül később nem kellett megtennie, de Isten ugye megnézte, hogy mi van a szívében az Ábrahámnak, hogy valóban-e hajlandó úgy lemondani a gyermekéről, hogy hisz abban, hogy Isten képes föltámasztani a halottakat. Tehát ha jól tudom, a Bibliában itt jelenik meg először a feltámadás gondolata Ábrahámnál. Azért kellett föláldoznia a fiát, nem azért, hogy megölje, szó sincs róla hanem azért, hogy Isten kifejlesz a hitét Ábrahámnak, hogy már odáig képes elmenni, hogy Isten már nem csak a semmiből teremt, azt úgy könnyű elhinni, nem? De hogy Isten föltámasztja a halottakat. Tehát megoldja a problémákat, egy, egy csődbe ment helyzetet Isten megold. És a mai alkalommal erről lesz szó a római levél 5-ös fejezetében. Pálapostól tovább fogja boncolgatni, hogy mikkel tudunk dicsekedni azáltal, hogy már hiszünk Istenben. Meg fogjuk nézni, hogy dicsekedhetünk azzal az igazsággal, amit már megkaptunk, dicsekedhetünk a nyomorúságban is, dicsekedhetünk a reménységgel, és dicsekedhetünk Istennel, ami urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Úgyhogy ma a Római Levél 5-ös fejezetének első 11 versét fogjuk átnézni, és én, én hiszem, hogy ez egy nagyszerű alkalom lesz. Isten rengeteg minden megmutatott most nekem, nagyon színes, nagyon sok példákat fogunk megnézni az Ószövetségből. Tudjátok, az Ószövetség az nem más, mint az Újszövetségnek a képes könyve, ami által mi példákat vehetünk, de tudnunk kell, hogy az egész Biblia Jézusról szól. Tehát amikor én itt beszélni fogok majd álhatatosságról, akkor elsősorban ugye Jézusra tessék majd gondolni az ő hitére az ő állhatatosságára, ami viszont már bennünk is bennünk van, mivel Ti Jézus lakik bennünk. Ámen. Úgyhogy vágjunk bele, én nem is szaporítanám a szót. Római Levél 5 fejezet első néhány versét olvasom, ameddig úgy gondolom, hogy föl kell olvasni, jó? És aztán megyünk majd tovább. 5 fejezet így kezdődik. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk és dicsekszünk. Most eddig veszük, utána majd meg fogjuk nézni, hogy mivel dicsekszünk. Tehát itt azt olvasjuk Pálapostól által, hogy egyrészt már meg vagyunk igazítva hitáltal, másrészt ugye békességünk van Istenne. Tehát a kettő mindig együtt jár. Kaptunk egy jogi igazmi voltot, tehát Isten nem haragszik ránk, Isten nem rója föl többi a bűnünket. Ez annyira megfogott itt a négyes fejezetben, amikor azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az úr nem tulajdonít bűnt. Ha te elhitted azt, hogy Jézus Krisztus a te bűneid, bűneiddé lett a kereszten, ha elhitted azt, hogy Jézus a te bűnöd, ugye és a bűnvallásnál te most már Jézust vallod meg, mert azt mondja Pálapostól majd ugyanennek a levélnek a tízes fejezetében, hogy az az ember menekül meg, az az ember üdvözül, aki szájával úrnak vallja Jézust, megvallja Jézust az ő élete urának, megvallja úrnak a bűnei fölött és minden fölött megvallja úrnak, ahogy a Filippi levélben is mondja Pál, hogy minden térd meghajol Jézus Krisztusnak a nevére. Akkor én kérdezem, a bűnnek a térde is meghajol Jézus Krisztusnak a nevére? Meghajol. Minden tér még a föld alatti, aki a démonoké is meghajol, tehát mindazok a kísértéseknek a, a térdei meghajol a te életedben Jézus Krisztus hatalmas neve alatt, amelyek téged próbálnak eltávolítani Istentől, mert megvan írva, hogy semmi nem választhat el téged az Isten szeretetétől, ami megjelent Jézus Krisztusban, a te uradban, az egész életed urában, akiről azt mondja a 139-es Zsoltár, hogy minden oldalról körül engem, kezedet rajtam tartod. Milyen fantasztikus dolog, hogy teljes védelmedbe, teljes védelmedbe állt Jézus Krisztus. Minden oldalról körülzárt Egyszerűen ő a te bástyád, ő a te várad. Nincsen olyan hely az életedben, ahol a sátán be tudna úgy furakodni, hogy ő téged kimoccantson helyedről, Jézus Krisztusban. És meg fogjuk látni, hogy Isten miért engedi meg a próbákat, miért engedi meg a nehézségeket. Pontosan azért, hogy ez a hited ez megszilárduljon. Tehát azt kell látnod, hogy te már meg vagy igazítva Jézus Krisztusban, a te hited által. Ez kicsit olyan, hogy a az megigazításodnak a forrása az Jézus Krisztus, de a megigazításodnak az átvétele az a te hited, a csatorna. Tehát mondok egy példát, van egy kút, amiben van víz. Az a víz az hiába van ott a kútban, ha neked nincs vödröd, és nem tudod kimerni a vizet. Jézus megszerezte a te üdvösségedet, és a te vödröd az a hit. Tehát a vödrödet leereszed a kútba, és kimeríted Istennek az igazságát. Te hitáltal kapaszkodsz abba bele, amit Jézus Krisztus elért a kereszten. A te üdősségedet, a te szabadulásodat, a te megigazításodat, és többégevers van, amit én már én is kezdek egyre bátrabban hirdetni, mert nagyon sok tesó engem is bátorít, ugye egymás hite által bátorodunk, mondja a pálapostól, hogy igenis a miénk lehet a gyógyulás és az életben való előre menettel. Ahogy mondja valahol a Biblia, hogy Ugye az előléptetés az se nem keletről, se nem nyugatról, se nem déről, se, se nem így emberektől jön az előléptetés, hanem az úrtól jön. Őtőle jön a felmagasztalás, és Isten szeretne minket előtérbe helyezni, mert fejleszünk, nem farok. Tehát mi az élvonalba leszünk, nem hátul mi vezetők leszünk azért, hogy másoknak példát tudjunk mutatni, be tudjuk mutatni az Isteni vezetést az életünkben. Azáltal, hogy bemutatjuk a helyes beszédet, bemutatjuk a helyes magaviseletet, bemutatjuk a képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetet a többi ember előtt, de ezt nem mi tesszük, hanem Jézus Krisztus teszi bennünk, hogyha hagyjuk őt, ugye a Szent Szellem vezérel bennünket. És ahogy ők meglátják bennünk Jézust, meglátják bennünk az örök életnek a szeretetét, meglátják azt a buzgó, élő vízfolyamot, akkor ők is elkezdenek majd minket követni és rajtunk keresztül odajönni Jézushoz. De azért tudjuk ezt megtenni, mert békességünk van Istennel. Tudjátok, hogyha lámpalázosak lámpalázasak vagytok egy vizsgám, vagy egy előadásom, vagy bárhol, akkor ugye sokkal nehezebb bemutatni mondjuk azt a prezentációt, vagy előadni a, a vizsgán, hogy mit készültetek föl a tételből, ugye, hogyha tanulók vagytok. De hogyha itt azt mondja Pál, hogy ha neked békességed van Istennel, és megigazultál, akkor ugye mit mond? hogy ő által a hit, kaptuk hitben a szabad utat a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és amelyel dicsekszünk. Tehát, ha te már tudod, hogy békéd van, akkor a kegyelem által te kérhetsz olyan dolgokat, hogy ne kelljen izgulnod, hogy Istenem, tudom, hogy velem vagy ezen a vizsgán, velem vagy ebbe a próbába, bármiben, amiben most éppen átmegyek, tudom, hogy velem vagy, mert hitben nekem szabad utam van a kegyelemhez, és oda járulhatok a te elé, atyám, azért, hogy Irgalmat, ugye, és segítséget találjunk, amikor szükségben vagyunk. Tehát igenis, neked már jogod van kérned Istentől a legkisebb dolgoktól, a legnehezebb dolgunk keresztül bármit. Mert te már meg vagy igazítva, Isten nem haragszik rád, nem fog elzavarni a trónszékelő, és békességed van Istennel. Tehát te bemehetsz Isten elé. Ez fantasztikus dolog. És nagyon fontos, hogy neked szabad utad van hitben, itt a lényeg a hit. Tehát nem törvényben van szabadutat, hanem hitben van szabadutat, bármikor bemehetsz Istenhez. Nála 24 órás ügyfélszolgálat van, 24 órás telefonos ügyfélszolgálat van, tehát nincs olyan, hogy foglaltak a vonalak, tudod, hogy szól a zene, és akkor várnod kell, meg nyom meg a hármas gombot, meg kapcsoljuk az ügyintéző. Nincs ilyen Istennél, hanem Istennél bármikor bemehetsz, szabad az út a mennybe. Szabad az út a trónterembe. Sőt, van egy jó hírem, a trónterem, tudod, hol van? Itt van a szívedben, mert itt, itt uralkodik Isten benned a Szent Szellem által. Tehát még csak föl se kell menned a trónig, hogy onnan Istent, hogy le se kell menned a mélybe. Nem kell erőfeszítéseket tenned ahhoz, hogy úgymond megnyisd az ajtót Istenhez. Nem kell 100 millió évet bőtölnöd ahhoz, hogy szegény Istennek itt kinyíljon a füle, hogy jaj, ez a gyerek már mennyit úgy, úgyhogy akkor tényleg most már itt az ideje meghallgatni. Azt mondja, hogy hitben szabad utad van a trónhoz, a kegyelemnek a trónjához, amelyben most már vagy. Tehát nem leszel, ha kiérdemelted elég sok bármiféle kegyes cselekedettel, te már azt mondja, hogy amelyben vagy, és dicsekszünk azzal a reménységgel. Dicekszünk. Tehát te benne vagy a kegyelemben, és dicsekszel a kegyelemmel, és bármikor bemehetsz a kegyelemhez. És most meg fogjuk nézni, hogy mit jelent az, hogy dicsekedni, a, mert itt többféle dicsekvés lesz. Ugye dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Ugye Pálapostól beszélt arról, hogy amikor te elkezded Jézus csodálni, amit ő tett a kereszten, elkezded az ő szépségét meglátni, hogy ő érted Istentelenért bűnös emberért meghalt, azt mondja Pál, hogy pusztán ezáltal hogy Jézuson elmélkedsz, rajta gondolkodsz, és a Szentlélek, Szent, Lélek, Szent ad neked kijelentést, pusztán ezáltal te el fogsz változni, dicsőségről dicsőségre, az ő mására Érted ezt? Tehát rá rádöbbendsz, hogy te egyre jobban hasonlítasz Jézusra. De azért, mert igaz ember vagy. Ugye nem kell egy, egy fehér ruhás gyereket nehezebb már rávenni arra, hogy összedagonyázza magát. Igaz, mint egy fekete ruhás gyereket. Azért, mert te már kezded egyre jobban meglátni, hogy te olyan igaz és tiszta és szent vagy, mint amilyen maga Jézus volt, vagy amilyen maga Isten. Ezt érthetőd, ugye? Ezért, ahogy egyre jobban fölismered Jézusnak a szeretetét a te életedben, elkezdesz viselkedni a reménységgel. Hogy részesülsz az Isten dicsőségében. Tehát előre iszol a medve bőrére. Isten, a, hit az, a hit előre iszik a medve bőrére. Igen. Tehát dicsekszel az Isten reménységével, hogy, hogy részesülsz abban a dicsőségben, ami a már a mennyben van. De én hiszem azt, hogy itt a Földön is lehet dicsekedni ezzel a, a dicsőséggel. És azt mondja Pál Apostol, Na ez egy kicsit nehezebb szakasz, de próbáltam ezt is átnézni. Vannak szakaszok, amik nem annyira tetszenek, de mégis jók. És ha meglátjuk a mélységét, akkor fantasztikus kincseket találtunk benne, mert itt azt mondja, hogy Ugye nem csak a jó dolgokkal dicsekszünk, tehát a kegyelemmel, meg a, a reménységgel és a dicsőséggel dicsekszünk. Itt azt mondja a hármas vers, hogy de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája, ki az állatosságot, az áltatosság, a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áltat az Isten szeretete a nekünk adatot szent szellem, a szent lélek által. Tehát azt mondja Pál, hogy fognak jönni megpróbáltatásokat is, de ez, ettől nem fogunk megijedni, hanem most már, mint a hit emberei dicsekedni fogunk a megpróbáltatásokkal is. De tudjátok miért? Mert ennek a vége ugye az lesz, hogy az álhatatosságon keresztül, meg a tapasztalatokon keresztül egyre jobban megtapasztaljuk az Istennek a szemszellemének a szeretetét. És így a reménységben erősödünk meg. Tehát ez olyan, mint egy tűzben megtisztított arany, amely másokkal erősebb, amely másokkal tisztább, mint ugye a nyers arany, vagy olyan, mint ugye tudjátok a vasat is, vagy az üveget is, mindegyiket így fölhevítik, és lehűtik, fölhevítik, lehűtik, és egyre, egyre erősebb lesz a szerkezete az anyagnak. Tehát itt egy ilyesfajta próbatételről van szó. Tehát az egésznek a lényege, hogy a hitünk fog növekedni. Ki fog próbáltatni a hitünk, és egyre jobban meg fog erősödni. Tehát a hitünk az nem úgy van, hogy fölkapcsolod a lámpát, és akkor jaj, de szép, jaj, de jó minden. Persze van, amikor Isten így is megadja, és dicsőség ezért neki, de van, amikor Isten munkálkodik a mi hitünkben. Mondok egy példát, több példát fogok mondani erre, hogy, hogy megpróbáltatás, jaj, ne, ez olyan rossz, ugye, Kegyelem van, akkor inkább kerüljük a, ezeket a rossz dolgokat. De a megpróbáltatásban is meg fogjuk látni az, hogy Isten velünk van. Mert azt mondja a Zsoltár, a halál árnyék a völgyében nem félek a gonosztól. Miért? Mert velem vagy. Velem vagy még a halál árnyék a völgyében is. Amikor Jézust elhagyták nagyon sokan, mert ő azt mondta, hogy ha nem eszitek a testemet és nem iszátok a véremet, akkor bennetek nincs élet. Ha nem úgy jöttök Istenhez, hogy a keresztre néztek, akkor nincsen bennetek élet. Ez nagyon sok embernek nem tetszett, akik csak a kenyerekért jöttek, a csodákért jöttek. Vagy csak úgy azért jöttek, mert hát mi jó fejek vagyunk, meg Jézus is jó fej, ugye? A gyülekezetbe csupa jó fej ember jár. Amikor Jézus azt mondta, hogy hát figyelj, ti halottak vagytok, hogyha nincs bennetek az a hit, hogy én a véremmel vásárolak meg, és a testemmel vásárolak meg benneteket a saját bűneitekből, akkor nincs bennetek élet. Na most ez nagyon durva volt, mert ugye az ilyen ölig az embernek, aki a saját cselekedeteivel akar dicsekedni, ez azért sértő, hogy mi van, hogy én nem is vagyok, nem is élek? Hogy mondhat ilyet Jézus, hogy nem is élek csak akkor, hogyha keresztre nézek, amit ő elintézett értem a váltság munkájával? És rengetegen ott hagyták Jézust, akik csak ilyen mindenféle perifériális dolgokért mentek oda. De ne felejtsük -e, Jézus elsősorban azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnösöket, az istenteleneket megmentse. És amikor ezt Jézus elmondta, akkor rengetegen leléptek. Ott maradt a tanítványok közül néhány ember, és akkor megkérdezte Jézus, hogy na, ti is itt akartak adni tesók. És Péter azt mondta, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök beszéde van te nálad. És mi tudjuk és hiszük, hogy te vagy az Isten szentje. Tehát a megpróbáltatásban kiderült, hogy kik is hisznek valójában. Mondok néhány példát, jó? Ez ilyen megpróbáltatásokról. A Rút könyve arról szól az Ószövetségben, hogy volt egy éhínség Izraelben, a bírák korában és egy Elimélek nevű emberke a feleségével, Naomival, Moab mezeire ment a két fiával. Ez a két fiú feleséget talált Moab asszonyai között és tíz évet éltek, de aztán meghaltak mind a ketten. És a férj, a, a, az Elimélek is meghalt, tehát az összes fiú meghalt, egyedül a feleségek maradtak, és Naomi, ugye az asszony, az anyós, és Naomi úgy döntött, mert, mert híreket kapott, hogy Izrael földjét megáldotta Isten kenyére, hogy szeretne hazamenni. És arra buzdította a lányokat, hogy, hogy már pedig lányok, ti forduljatok vissza, ez a ti hazátok, én szeretnék hazamenni, de nektek nem kötelező velem jönni. És akkor mind a két lány eleinte elindult, de az asszony azt mondta mindig, hogy forduljatok vissza, leányai, miért jönnétek veletek, Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjetek lennének? Forduljatok vissza. És mindig ezt mondja, hogy forduljatok vissza, várhatok-e még, forduljatok vissza. És Orpá, az egyik meny, ugye most már özvegyő is, megcsókolta az anyósát, és hazament. A másik leányzó, a rút azonban, ragaszkodott hozzá, és Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért a népihez és Istenéhez, térd vissza te is sógornőddel együtt. De út azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek én is, ahol te megszázod, szállok meg, néped az én népem, és most figyeljetek Istened az én Istenem. Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. És amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, úgy akkor nem erőltette tovább, tehát ketten együtt hazamentek. Amikor hazamentek, akkor valóban ez a rút, ez talált magának egy férjet, akit úgy hívtak, hogy Boáz. Ennek a boáznak volt egy Szántóföldje, ez egy jómodú ember volt, és a rút azt mondta az anyúsánk, hogy én kimegyek ehhez a boázhoz, az ő Szántóföldjére, hát, ha kegyelmet találok nála, hát, ha jó indulatot találok nála. Legyen is az bármi, annyira tetszik ez a hitlépés, hogy ő, ő azt mondta, hogy hát, ha elnyerem jó indulatát. Bár nem volt teljes a hite, mert ugye úgy mondja, hogy hát, ha elnyerem, de azért legalább megtette a lépést, ami tőle telett. És néha igenis kell hitből lépni, amikor benne vagy a slamasztikában, akkor, akkor úgy nézel istere, hogy uram, fogalmas sincs, hogy mi van, kipróbálok valamit. Hát, ha elnyerem valakinek a jó indulatát, de tudjuk ugye, hogy azon az emberen keresztül Istennek a jó indulatát nyerem el. És így történt ezzel a rúttal, hogy valóban elnyerte a boáz jó indulatát, és később a felesége is lett. Tehát megtette a hitlépést, de mindeközben Istenre nézett. Volt egy másik történet a Bibliában, amikor ö, Samáriában éhínség volt. Igen, ez a királyok második könyvében található, a 6. hetedik fejezetekben. Benhádád el akarja foglalni Samáriá városát, addig Ostromolja, amíg éhínség lesz benne. Egy fej 80 ezüstbe fog kerülni a, a Galamgané, képzeljétek el, a Galamnak a trágyája, 5 ezüstbe kerül. És, tehát ezek voltak az úgymond emészthető dolgok, amiket lehetett enni hát nyalogatták a szamár fejről a még rajta maradt saphatot, és ették a galambganét. Sőt, olyan is volt, hogy annyira nagy volt az éhínség, annyira nagy volt a nyomorúság, hogy a gyermekeiket kezdték el lenni az anyák. Mindig odamentek a királyhoz, hogy most megettük az én gyerekemet, de ő nem akarja odaadni az enyémet. Hát borzasztó állapotok voltak, és a király egyszerűen zsákrohát vet föl, és bőtölt, és fogalmaság -e volt, hogy mit csináljon, és egyszer csak az Elizeus prófétának Isten kijelentést ad. pedig azt mondta, hogy halljátok meg az Úr igéjét, ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy mérték finom liszt egy sekelbe, meg két mérték árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Magyarul itt azt mondja, hogy le fognak menni az árak, normális szintre mennek le az árak, nem lesz többé gazdasági világválság, hanem holnap ilyenkor le fog menni az ára mindennek, is teljesen normális lesz minden. De közben semmi látható esélye nincs annak, hogy az ostromnak vége legyen, és a benhádád elvonuljon onnan. Kész helyzet van, teljes csőd, teljes világválság van. És volt egy udvari főember, aki azt mondta, hogy, igen, egy tiszt azt mondta, hogy még ha az úr megnyitná is az égcsatornáit, akkor se történetik meg ez. De ő így felelt, ugye Isten embere, Elizeus, majd meglátod a saját szemeiddel, de nem eszel belőle, mert nem hittél. És itt arról van szó, hogy Isten megígérte, hogy meg lesz. Ez az ember, ez elzárta magát Isten kegyelmével szemben, és azt mondta neki a próféta: jó, ha neked nem kell a kegyelem, akkor nem is kapsz belőle. És itt volt négy leprás. Ezek a leprások ki voltak zárva a városból, ugye tudjuk a zsidó törvényeket, hogy a leprásokkal nem volt szabad érintkezni. Őket kizárták Samáriából. Eleve Samárián belül is éhínség volt, hát még a falakon kívül éhíség volt, mert a leprásokat azt tartotta, hogy kidobálták a szemetet a falon túlra. És akkor amit találták, ilyen maradék ételeket, azokat ették a leprások. Tehát egy kutya életük volt, úgymond az asztal alól a mózsákból ettek ezek a leprások. És ezek a leprások ugye most már látták, hogy hát nem jön ki a szemét a városfalon belülről. És azt mondták, hogy hát tesók, ha itt maradunk, akkor meghalunk, mert ugye be nem mehetünk a városba, mert megölnek. Ha meg itt maradunk, akkor meg... Istenem, nem tudunk mit csinálni. És ezek a leprások úgy döntöttek, hogy na figyeljetek, ha itt maradunk, meghalunk, igaz? Ha bemegyünk, megölnek. Na akkor egy esélyünk van. Menjünk el az ellenséghez, hát ha azok megkegyelmeznek rajtunk. Itt is egy, egy hitlépés volt, és az volt, hogy hát ha elindulunk, és hát ha majd pont az ellenség hát most vagy megöl, vagy nem, az már az ő dolguk, de ha itt maradunk, mindenképp meghalunk, úgyhogy ne maradjunk itt. És... Az történt, hogy elindultak ezek a leprások alkonyatkor, hogy az Arámok táborába menjenek, de amikor az Arámok táborának a szélihez értek, látták, hogy nincs, ott senki, figyeljetek, mert az úr azt tette, hogy az Arám táborban harci lovak és nagy erő robajást, ro robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a Hetiták királyát és Egyiptom királyát, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor. Mikor? Alkonyatkor. Alkonyatkor indultak el a leprások, és alkonyatkor futottak el ezek az arámok, ott hagyva a sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogy volt, és futva elmenekültek, és mentették az életüket. Amikor ezek a póklosok, ezek a leprások a tábor érkeztek, bementek a sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg a ruhákat, aztán elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is mentek, onnan is vittek el, aztán elmentek egy harmadikba is, és így tovább. És aztán azt mondták ugye egymásnak, hogy hogy fú, ez annyira jó hír, Isten annyira nagy kegyelmet adott, hogy ezt el kell mondani a városba, ahol még nem is tudják, hogy Isten már rég megszabadított minket. A városban még mindenki ette a galambtrágyát, meg még mindenki ette a szamárfejet, akinek volt, meg ették a gyerekeket, a saját gyereket kanibalizmus volt, ezek meg itt ettek, ittak, a karanyégszer, minden megvolt. És ezek a leprások aztán visszamentek a városba, és elkezdték hirdetni, hogy figyeltek, hagyjátok már abba ezt a nyomorgó életet! Ki lehet jönni, mert nincs ellenség! Mert az Úr támasztott egy nagy robaj. Tudjátok mikor? Alkonyatkor. Ugye Jézus, mikor görült el a sír? Ugye? Alkonyatkor. Mikor győzte le a halált? Alkonyatkor. Ugye? És a, a leprások hittek. Elindultak. Fogalmuk se volt arra, hogy lesz majd egy kereszttörténet, fogalmuk se volt arra, hogy lesz majd ilyen megváltó, meg semmit nem tudtak, annyit tudtak, hogy figyelj, ha itt maradunk, meghalunk. Ha elindulunk, talán az Isten tud valamit csinálni. Elindultak. Szuper, igaz? És ők győztek, mert a hit az győz. A hit a nem láthatókba való bizalom. És nem láttak semmit még, amikor elindultak. Hát, föltesszük egy papírra az életünket, menjünk. Itt is meghalunk, ott is meghalunk, és elindultak, és győztek. Ezek a leprások, ezek nagyobb hitősök voltak, mint a királyot Samáriába. És nem is hallották még a profétának a beszédét. Ugye az Elizeus megmondta, hogy holnap ilyenkor lemegy az élelmiszerek ára. Megszűnik a gazdasági válság. Fantasztikus. Szóval a városban még mindig eszik a, az ilyen vacak dolgokat. Még mindig nyomorban élnek. És én ma arra bátorítalak. Hogyha oda megy hozzád egy hajléktalan az utcán, és azt mondja, hogy Jézus meghalt a bűneidért, akkor azt hidd el, és ne éljél többé úgy, mint az a király, aki nyomorog, mert lehet, hogy az a leprás, az a poklos gazdagabb, mint a király. Mert az ismeretében, a birtokában van az az információ, hogy Isten legyőzte az arámokat legyőzte, a sátánt legyőzte, az ellenséget a Golgotai kereszten. És a poklosok ugye bevitték a hírt a királynak, de a királyi tisztviselő ugye nem hit, emlékeztek? És a király azt mondta, hogy hogy állítsuk ezt a királyi tisztviselőt a, a város kapujában, ő nyissa meg a kapukat. És hogy kinyitotta a kapukat, ugye a nép már iszonyatosan éhes volt minden, és így tudjátok, ez a csürdöngő tömeg, amelyik így megy, és hogy letapossák egymás az emberek, csak hogy megszerezzék a kis kenyerüket. Ugye hányszor volt hogy megnyílt egy bevásárlóközpont, és akkor mindenki ott tolongott, mert iszonyat akciósal lehetett kapni meg ezeket a multimédiás cuccokat. És itt is ugyanilyen letaposás volt, és képzeljétek el, hogy ezt a tisztet, ezt a tisztet letaposták az emberek. Igen, itt olvassuk, hogy a király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni. A nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment, éppen úgy történt, ahogyan az Isten embere megmondta a királynak. Ugye két mérték árpa, egy sekelbe, meg egy mérték finom liszt is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Holnap ilyenkor erre válaszolt az a tiszt Isten emberének. Még ha az Úr megnyitja is az égcsatornáit, akkor se történhetik meg ez ő így felett. Majd meglátod a saját szemeiddel, de nem eszel belőle. Ő úgy is járt, a nép taposta a kapuiban, a városkapuban és meghalt. Tudjátok, nem árt az, hogyha a hitetlenség meghal bennünk. Nem árt az. Hitetlenség az halljon meg. Hála Istennek az új nem úgy volt, hogy megöltéged, mert nem hiszel, hanem a hitetlenségedet akarja megölni. Ezek a leprások hittek, az egyszerű népek hittek, ők kirohantak. Ez a király tisztíselő meg ugye direkt szembeszállt Isten igények. Ha valami, akkor ez az egy hozzáállás, ez az egy dolog, halljon ki az életünkből, hogy nem hiszünk Isten igények. Mert Ábraham hitt az Úrnak, és az Úr ezt beszámította neki, igaz mi volt túl Volt Ábrahamnak sok hitetlensége, meg hülyesége, de az, az arról azt mondja a Biblia, hogy az Úr nem tulajdonít már neki bűnt, és neked sem tulajdonít bűnt, te már nem vagy hitetlen. Te már nem vagy Kételkedő, te nem vagy az az ember, aki nem érti Isten igét. Benned a Krisztus elméje lakik, mert befogadtad Jézus a szívedbe hitáltal. És ez a reménység nem szégyenít meg. Tehát dicsekszünk a megpróbáltatásokban is, mert a megpróbáltatás elveszi a hitetlenséget belőled, és megerősíti a hitet. Volt egy másik történet, amikor Jósáfát király ellen három idegen király ment. Igen, ez a Krónikák második könyve huszas részben van. Te vagy a király, és három király megy ellened. És hát berezelt ez a király, ez a Jósáfát, mert túlerőben voltak vele szemben. Annyira megijedt, hogy elkezdte Istent keresni. Fantasztikus, hogy ő is egyből Istent kezdte el keresni, tehát a hitére támaszkodott, összehívta a népet, és hogy segítséget kérjenek az úrtól, mert megvan él, vagy aki segítségű hívja az úr nevét, nem szégyenül meg, vagy nem fut el szégyen teljesen. És azt mondja, úgy imádkozott Istenhez, hogy hogy Uram őseik, Istene, te vagy az Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán, a te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te ki ennek az országnak a lakott népeit, Izrael elől, és örökre odaadtad, örökre odaadtad barátot Ábrahám utódainak. Mi is Ábrahám Isten barátjának hitbéli leszármazott vagyunk, nekünk is odaadta az országot Isten. És itt laktak, ők itt építettek nevet, Neve tiszteletére szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhinség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és te előtted, mert a te neved ebbe a templomba lakik, és ha segítségét kiáltunk hozzád, nyomorúságunkban hallgass meg, és szabadíts meg minket. És akkor itt elmondja a király a történetet, hogy uram, jöttek ezek az ellenségek, és le akarnak minket támadni. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs előnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Ne félj, csak higgy! Nem tudunk mit tenni, csak rád tekintünk. Ez a király elmondta a problémáit Istennek, és azt mondta, nem tudjuk, hogy hogy kell megoldani ezt a problémát, de egy dolgot tudunk, rád nézünk, rád tekintünk. És akkor egy próféta oda került a király szeme elé, és a, már a nép is ott volt, összehívták ugye a népet, és az Isten szólt a profétán keresztül. Tudjátok, amikor az Istenhez, akkor Isten tud neked válaszolni, fog neked válaszolni. És itt ezt mondja, a profétán keresztül Isten, ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, de igazából nektek nem is kell majd harcolnatok, csak maradjatok, vesztek álljatok, vesztek és néznetek kell, hogy hogyan szabadít meg benneteket az Úr, ne és ne Júda és Jeruzsálem. Veletek lesz az Úr. Isten elmondta, ne félj, ne redtek, nem a ti harcotok, majd én ezt megcsinálom. Ti csak induljatok el, mintha harcolnátok, de nem kecsinálhatok semmit. És ez a profécia hitet gerjesztett a zsidó népben, és elkezdték előre dicsőíteni Istent. Így búzították a népet, hogy Higgyetek az Úr profétáinak, higgyetek Istenben az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek a profétáinak és boldogultok. És akkor felállították az énekeseket, és ezt kezdtek el énekelni, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert örökké való az ő kegyelme. Az ő kegyelme örökké való. Még ebben a nyomorúságban is örökké való az ő kegyelme. Tehát előre ittak a medve bőrére, miért? Mert Isten igéjének hittek, és nem a láthatókra néztek. A nyomorúság, azt mondja, a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Ez fantasztikus. A megpróbáltatásban van lehetőséged dönteni, hogy én továbbra is Isten igéjében hiszek. És a benned levő Szent Szellem kijelenti neked azokat az igéket, amiken keresztül te tudsz hinni Istenben. Mert a hitet hallásból van a hallás, pedig az Istennek az igéjén, a Krisztus beszélén keresztül. Tehát amikor nyomorúságban vagy, és a Szent Szellem kijelenti neked Jézust, hogy ő meghalt a bűneidért, és te olyan igaz ember vagy, mint ő, és ugyanazokkal a jogokkal rendelkezel, mint a mennyben Jézus, aki közben jár, érted, esedezik, érted, és a szentszelem is kimondhatatlan nyögésekkel fohászkodik, érted, akkor te felbátorodsz, és hited lesz, hogy nem a hiányaidat fogod nézni, hanem azt, ami neked megvan Istenben. És Isten fogod segítségű hívni. Még ha esetleg úgy is vagy nem tudod, mit tegyél, csak rád tekintünk. Fantasztikus. Csak Jézusra tekintesz, akit átdövtek. Péter a vizen járva csak Jézusra nézett. Amikor lenézett róla egy picit, akkor ugye elkezdett süllyedni. De milyen jó, hogy az új szövetségben nem az volt, hogy Péter hitetlen volt, és elsüllyedt, és belefulladt vala. Ugye nem így írja a Biblia, mint ahogy itt ez a királyi tisztviselőnek ugye meg kellett halnia, hanem a kegyelemben az van, hogy Péter Picit a szélre nézett, és Jézus kihúzta őt a tengerből. Mert Péter egyből azt mondta, hogy Jézus, ments meg! És ez a legegyszerűbb gyermeki hogy Jézus, ments meg! Fogalma sincs, mit csináljak! Csak rád nézek! Ugye remélem érthető volt ez a néhány történet, hogy hogy a nyomorúságban neked van lehetőséged, hogy megerősedj a hidben. Ez fantasztikus, és ezért dicsekedhez. Tehát komolyan kezdjük el, amúgy magam ellen is beszélek, mert nem szeretjük a nyomorúságot. De kezdjünk el dicsekedni a nyomorúságban, is, ahogy Dánielnek a barátai azt mondták, hogy fölállítottak egy ilyen bálványszobrot az akkori király, ez a Nabukodonozor, és azt mondták, hogy ha nem tisztelitek ezt a szobrot, akkor bizony mentek a tüzes kemencébe. És volt ugye három próféta, akik nem tisztelték, ugye a sádrák, a misák, az abed nem tisztelték ezt az aranyszobrot, mert azt mondták, hogy nem, nekünk egy istenünk van, és ő neki van hatalma arra, hogy kiszabadítson minket a te kezedből. De ha nem tenné is, akkor se fogunk leborulni a te bálványod előtt. És ezeknek nagyon pimasz hitük volt, nagyon <coughs> merészen azt mondták, hogy nekünk van istenünk a mennyben, nagyobb bennél a bálvány szobornál. Mi őt tiszteljük, még annak ellenére is, ha esetleg nem tenné is azt, hogy megment bennünket. Ugye hétszerte befűtötték a kemencét, és amikor bedobták ezt a három férfit, akkor az őket bedobók megégtek, viszont a három férfi megtisztult, és megláttak egy negyedik embert ott bent a tűznek a, a legperzselőbb hőségében meglátták ugye Jézust. Meglátták Jézust a tűzben. Sőt, maga a király is meglátta Jézus. Milyen fantasztikus, hogy amikor Isten leveszi rólad ezeket a látható dolgokat, és már csak ő benne bízol, mert megpróbáltatást nyert a hitet. tehát. Kiderült, hogy igen, valódi hited van. Magyarul a sok sallang, a sok cselekeret, meg a sok minden már letisztult. Gondolj bele az égő tűzbe, te tudtál bármit is csinálni? Egy dolgot tudtál tenni, hogy nem égsz meg, mert hittél Istenben. És meglátta még maga a király is, Jézust. És azt mondta, hogy figyelj, nem hármat dobtunk be? Valamelyik tisztségviselőjének azt mondta, nem hármat dobtunk be a tűzbe? Akkor miért van benne négy. És az miért látszik úgy, mint valami Isten. És kihozatták, három fiatalembert kihozatták ugye a tűzből, és még a ruhájuk meg se perzselődött, nem volt füstös a szaguk, semmi, teljesen tiszták voltak. Tehát az Isten enésztő tűz, amikor átmész az Isten tűzét, akkor nem megégsz, hanem kiég belőled a sallang, ami nem kell. És tiszta leszel. És ez a király azt mondta, hogy hát nincsen ennél nagyobb Isten, mint az izrael Isten, hát ez valóban. Nagyobb nálam ez az Isten, mert én bár bedobtam őket a tűzbe, de mégis. Mégis ők megmenekültek, mégis. Ők megmutatták nekem azt a negyedik férfit. Ha te hited, amikor le van tisztítva, akkor megmutatod a világnak azt a idézőjelben negyedik férfit, ugye? Tudjuk, hogy ő is előképe Jézusnak. Tehát Jézus, mutatod meg. A te letisztult hiteddel, tudod hogyan? Hogy már nem, össze-vissza kapkoc és cselekedsz, és mindent megcsinálsz, és nyugtalankoc, és jaj, hogy lesz, jaj, ide menekülünk, oda menekülünk. Hanem. Azt fogod mondani a környezetednek, hogy figyeljetek, nem tudom, de nem kell kapkodni, mert tudom, hogy Isten velem van. Amikor páléknak sűjtett a hajójuk, akkor is ő mit mondott? Isten megmondta nekem, hogy senki nem vészel erről a hajóról, úgyhogy kezdjetek el enni azért, hogy legyen erőtök, amikor majd úszni kell a vizen. Hát pál is tő, teljesen nyugalomban ott a süllyedő hajón azt mondta, hogy kezdjünk el enni. Mert Isten megment minket. És akkor szépen megtölte a kenyeret, hálát adott, mint a semmi körülmény nem zavarná őket. Tehát látjuk azt, hogy a megpróbáltatásban a hited meglátszódik, kirajzolódik a hited is. És nem kell félni, hanem dicsekedhetsz a megpróbáltatásra, mert egy világi ember nem tud, mit dicsekedni egy megpróbáltatásra. Jön a szél, jön a vihar, szétesik a háza, miért? Mert nem Jézusra, a kősziklára épített. De neked jön a vihar, jön az ár. A szívem már nem kalapál, ugye, hogy Pintér Véla mondanám. Miért nem kalapál a szívem? Mert van egy szikla, ami mindig áll építsd rá a házad. Ez a szikla mindig áll, mert öltökké való az ő kegyelme. Úgyhogy ez fantasztikus. Na, remélem, hogy sikerült kiveséznünk ezt a nehéz dolgot, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, de fontos, hogy én hiszem, hogy itt nem ilyen testi állhatatosságról beszél, a hitnek az állhatatosságáról van szó, hogy te álhatatosan ragaszkodsz Istenhez. Akkor is, ha. Ha fene-fenét eszik, akkor is ragackozz Istenhez. És a kipróbáltság megmutatja neked a reménységet. A tapasztalat. általosan túlmész ezen a nehézségen, és már lesz egy tapasztalatod Istennel, vagy több tapasztalatod, és ezeken a tapasztalatokon keresztül te folyamatosan, és folyamatosan emlékeztetve vagy arra, hogy van reménységed az Isten dicsőségében. És ez a reménység nem szégyenít meg. Azért, mert a szívünkbe árat az Istennek a szeretete, szerelme, a nekünk adatott Szent Szellem által. Tehát te azért mész át a próbákon, tesó vagy rádióhallgató, mert benned van az Isten szerelme, állandóan betölt a Szent Szellem a próbák alatt, Istvánt betöltötte a Szent Szellem, amikor éppen köveszték. Én ismerek egy testvért, akit majdnem megvertek azért, mert ő zsidó létére merte hirdetni a zsinagóga előtt Jézus Krisztust és majdnem megverték, fölrakták az autó házettére, és majd, így, így rázták az öklöket, és így fenyegették, hogy, hogy meg fogunk ölni téged, megverünk téged. És ez mostanában történt, 20. században, Amerikában, és az illetőt annyira betöltötte Isten szelleme, hogy egyszerűen békessége volt. Békessége volt, mert beleárat az Isten szerelme a Szent Szellem által, ezért mondja a Biblia, hogy Istvánnak úgy ragyogott az arca, mint valami angyali, mert amikor te a megpróbáltatáson keresztül mész, akkor a Szent Szellem betölt. És már nem a megpróbáltatásra nézel, hanem arra, hogy olyan jó vagy, Uram, és köszönöm, hogy velem vagy. Isten tudod, mindig kiáll, amikor te bizonyságot teszel ő óla Jézus azt mondta, hogy, hogy ugye ő is bizonyságot tesz az atya előtt, amikor te bizonyságot teszel ő óla Ez fantasztikus. Nem kell, nem kell szégyenkezni ezekkel a megpróbáltatásokkal. És ezt magamnak is mondom, mert ez nekem is szükségem van kis bátorodásra. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy itt most eszet hát Nem értük még el, ugye, tehát van mit fejlődnünk, és rá kell mindig döbbennünk, hogy a bennünk lakó Jézus csinálja ezeket a dolgokat meg. Tehát amit itt olvasunk a Bibliában, te azért vagy álhatatos, mert a benned lakó Jézus kibontakoztatja az ő álhatatosságát benned, és lecsupaszítja a saját álhatatlanságodat. azt a hitetlenségedet. Ami azt mondja mindig, hogy hát az Isten ezt mondja, de ez nem lehet így. Na ezt megöli Jézus benned, mert te már halott vagy a bűnnek, ezt így tartsd magadról. És Krisztus él benned. Engedd meg a benned levő Jézusnak, hogy ő higgyen az Isten igéjében, És akkor meg is történnek a dolgok. Mert hatos vers, amikor még erőtlenek voltunk, ugye amikor még a bűn alatt voltunk, amikor még semmi lehetőségünk nem volt arra, hogy Istennek tetsző módon éljünk, akkor figyeljetek, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk Istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halál. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét vagy szerelmét, amikor Krisztus úgy halt meg értünk, hogy még bűnösök voltunk. Tehát Mit mond itt az ige? Hogy erőtlenek voltunk a hit számára, semmi esünk nem volt arra, hogy higgyünk, hogy Istennek tetszünk, ellenségei voltunk, istentelenek voltunk. Isten már a rendelt időben elküldte Jézus, hogy meghajon éltünk. És mi motiválta Istent? Az ő szerelme. Hogy én szeretem ezeket az embereket, nem akarom, hogy elvesztenek, nem akarom, hogy Isten és reménység nélkül éljenek ebben a világban. Én azt akarom, hogy őket visszakapcsolja magamhoz. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy te, aki hallgatod ezt a rádióműsort, higgyél benne, és el ne veszél, hanem örök életed legyen. Mert nem azért küldt el Isten Jézust a világra, hogy téged elítéljen meg engem, hanem hogy megtartson. Hogy megtartson, és megmutatta te rajtad az ő szerelmét. Nem a másik emberen. Tudjátok, a hitetlenség mindig azt mondja, hogy hát ez velem nem történhet meg. De a hit az azt mondja, hogy de velem történik ez meg. Velem. Rajtam mutatta meg Isten a szerelmét. Én vagyok ez az ember, akiért Jézus meghalt. Én voltam az, aki bűnös voltam, de már nem vagyok az. Én voltam az erőtlen és istentelen. De Isten szeretett engem és önmagát adta. Értem. A hit az így szól, hogy Rám vonatkozik Isten áldása, nem a szomszédra csak, meg a nem tudom ki, nem, nem az áldott prédikátorokra, hanem rám, én vagyok az az áldott ember. Isten engem szeret. Most már nem erőtelen vagy, hanem most már van egy musármagnyi hited, vagy van már nagyobb hited, és te már meg vagy igazítva, te már igaz ember, vagy békességed van Jézus Krisztus által. Szabad utad van a kegyelemben Jézus Krisztus által, és már benne vagy a kegyelemben, és dicsekszel a reménységgel, ha kell, a megpróbáltatásokban is dicsekszel, mert beléd árat az Isten szerelme. És most te már átmész a megpróbáltatásokon, és a, a világja fognak követni téged, te leszel a vezér, te nem az utolsó kullogó vagy, te a fej vagy, a vezető vagy, akinek látván a hitét, elkezdenek a többi emberek is odajönni Jézushoz. És meglátják azt, hogy Isten szeretett téged. 9. vers. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, nagyon fontos, hogy a vére által igazított meg, nem a te bűnbánatod által, nem a te vallású selekedeteid által, nem, nem azért igazított meg, mert elmondasz egy ilyen megtérő imád, vagy egy döntést hozol, nem az ő vére által megigazított. De egyszerűen ezt elhiszed, hitáltal átveszed, ha tehát már most megigazított téged az ő vére által, vagy engem az ő vére által, tehát minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Magyarul, amikor te bűnös voltál és rossz voltál, már akkor szeretett Jézus téged, és meghatérted, mennyivel inkább fog megmenteni a pokoltól? Mennyivel inkább fog megmenteni az ítélettől? Azt mondja Jézus a János 5.24-ben, hogy ugye aki hisz annak, aki engem elküldött, nem megy ítéletre, nem megy kárhoztatásra, nem, Isten nem fogja vádolni, hanem már eleve átment múlt idő a halából az életbe. Mert aki hisz, én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz, én bennem, az nem hal meg soha. Te nem halsz meg soha. Azért nem halsz meg, mert a szívedbe áradt az Isten szeretete. A neked adatott Szent Szellem által. És a szeretet kiűzi a félelmet, a halál le van győzve, a bűn le van győzve, Isten szerelme Téged Isten szerelemre rendelt, a férj nem fogja megölni a feleségét, nem fogja bántani, nem fogja ez a vőlegény, a mennyei vőlegényed nem fogja bántani azt a mennyasszonyt, aki te vagy, hanem örök szeretettel szerettéged. Mennyivel inkább megment a haragtól? Tehát nem a haragra vagy rendelve, hanem a házasságra, az esküvőre, a mennyegzőre, a lakodalomra vagy rendelve. Tehát mennyivel inkább megment a haraktól, De hiszen mennyivel inkább megment ez élet sötétségének nyomorúságától is ha te még nem fogadta de Jézust, akkor most már remélem, hogy, hogy látod, hogy, hogy gyereki samárjából, gyereki ezekből a nyomorúságos földekből, és vár rád az arany, az ékszer, a, a, a lakodalom, és csak egy dolgot kell tenned, hogy hittel kimocsanod ebből a helyről. Megváltoztatod a gondolkodásodat, és azt mondod, Pimaszol azt mondod, bármit is követtél, tudom hogy az én megváltóm él, és az én megváltóm szeret engem, és az én megváltóm azt mondja, hogy én igaz ember vagyok, hogy én győztes vagyok, hogy én tökéletes vagyok, mert a vőlegény azt mondja a mennyasszonynak, hogy te tökéletes vagy, és semmi hibád nincsen. Annyira szép mindened. Ezt mondja rád Jézus a te vőlegényed. Úgyhogy neked nem kell lenned többé a szamár fejed, nem kellene a galamtrágyát, nem kell a bűnben élned, nem kell úgy élned, mintha nem lenne Isten, Luther nagyon depressziós volt, amikor üllözték őt, ugye a reformáció idején, és a feleség fölöltözött fekete ruhába. És akkor a Luther megkérdezte, hogy hát te miért öltössz egy áztruhába, ki halt meg? Hát, azt hittem, hogy Isten halt meg, mert úgy, úgy viselkedsz, mintha Isten halott lenne. És akkor Luther megértette a célzást, ott hagyta a depresszióját, és újból elkezdett hinni. Nem kell úgy viselkednünk, ha Isten halott lenne, mert Jézus nem csak meghalt, hanem föl is támadt. És ez a jó hír, Isten nem halott, Isten él, ő a te Istened. És kezdjünk el úgy gondolkodni, hogy a nyomorúságban te, ha kilépsz, lehet, hogy leprásnak érzed magad, lehet, hogy, hogy egy moábita idegennek érzed magad, akinek a törvény szerint nincs is joga belépni Istennek a kegyelmébe, de te hitáltal megragadod Jézust. Akkor neked megadatik minden. Mert ha akkor tízes vers, amikor még ellenségei voltunk ugye Istennek, már megbékéltetett minket Isten önmagával, fia halála által, akkor miután már megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. A tízes azt mondja, hogy te még semmit nem csináltál, meg se születtél, még egy rossz szót nem mondtál, egy... senkinek nem átottál semmit, azt mondja, hogy már eleve megbékéltetett minket az Isten önmagával, tehát Isten nem is haragudott rád, amikor meg megszülettél, meg amikor elkövetted a bűneidet. Isten rám 18 évet várt, Ugye én is csináltam hülyeségeket, de meg volt ugye az oka is, tehát emberileg mindent lehet igazolni, de a törvény szerint egy nagy halap bűnös vagyok, meg méltó a halára, meg lázadó, meg, meg gyűlöködő voltam, meg sátánista voltam, meg minden voltam. Föl akartam robbantani a világot, mert senki se szeret, és különben is dögöljön meg mindenki. Én így gondolkodtam, megmondom az őszintét, ne haragudjatok meg ezért. Én így gondolkodtam, és lehet, hogy van, aki hallgatja a rájót is, és, és így gondolkodik, vagy a fia így gondolkodik, mert nem szereti senkiöt az iskolába, csak az elvárásokat teszik rá. De Isten már akkor megbékéltetett engem önmagával, fia, fia halála által, amikor én még gyűlöltem Jézusnak a nevét is. Azt mondta Jézus, hogy még a káromlások is meg lesznek bocsátva. Tehát ő már megbékéltetett. Ő szeretett engem, amikor én gyűlöltem őt. És 18 évet várt rám, és dolgozott a szívemben, és kivont engem a sötébből. A föld szélére eljött értem, és magához vont, hatalmas szeretetével hozzám lehajolt. Na most, ha már megbékéltetett Isten önmagával, és itt már úgy mondja pál, hogy először Isten megbékéltette saját magát, most, hogy te ezt elhitted, már te is megbékéltél Istennel. Ugye milyen érdekes, hogy mindig az Isten megbékéltetése az első, ő saját magával, kibékült, békült, úgymond nem tulajdonította neked a bűnt, nem haragszik rád, nem nézi a törvényt, nem nézi azt, hogy hol vagy rossz, mit csináltál rosszul, kinek ártottál, nem nézi. Mert boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Te boldog ember vagy? Hiszed, hogy Isten nem tulajdonít neked bűnt? Ezt kell elhinni, ez a hitnemes harcatesó. Ezt kell elhinned. Isten nem tulajdonít neked bűnt. Helyettesíts be a nevedet a Bibliába. Mert a Bibliában Jézus látod, és hogyha Jézus sodálod, akkor elváltozó dicsőségre, dicsőségre, hozzáhasolóvá leszel, és minden a javadra van. Minden a javadra van. Még a, a múltad is a javadra van, amit elkövettél. Ha már Isten így megbékéltetett téged önmagával. Tehát ő a kezdeményező. És azt mondja valahol az írás, hogy, hogy Krisztus követségében most már mi keresztények, akik hirdetjük Jézust, mi járunk szerteszét a világban, és úgymond, értsétek jól, mi, mi imádkozunk az emberekhez, és könyörgünk nekik, hogy létszik, béküljetek már meg az Istennel, Isten már lerendezte, ő már megbékélt veletek. Most csak rajtatok a sor, higgyétek el, és béküljetek meg, higgyétek el, hogy Isten nem alakszik rád, hogy Isten nem a gonosznak a szerzője, hogy ő ki akar hozni még jó dolgokat is azokból a, a nehéz helyzetekből, amiben most vagy. Tehát Isten, a te megmentőd, a te megváltód. Békülj meg az Istennel, ne haragudjára, ha lehet ilyet mondanom, akkor ha féreértetted Istent, akkor is bocsáss meg neki, most már te bocsáss meg Istennek is, gyere, és békülj meg az merő szeret és meg akar áldani téged. Lehet, hogy félreértetted őt. Akkor annak a félreértett Istennek bocsáss meg, érted? De Isten semmi jónak nem az elrontulja. Gyere, tedd le a haragodat, tedd le a büszkeségedet, nincs rá szükség, gyere, lép meg ezt a hitlépést. Egyetlen nem tudom, hogy mi lesz, de akkor is bízok Istenben. Jó, rábízom magam, nem tudom, hogy lesz. Nem akarok okos lenni, nem akarom kitalálni. Uram, itt vagyok, legyen meg a te akaratod, csinálj, amit akarsz. Mert ha te tényleg megbékéltél velem, és tényleg előre elküldted a fiadat, és tényleg nem haragszol rám, hát akkor én gondolkoztam rosszul, akkor tudatlan voltam. És azt mondja a Biblia, hogy mennyivel inkább üdvözíteni fog téged, az ő élete által. És ez az üdvösség, ez nem csak a menyországot jelenti, ez már a földi életben is jelenti. Az, hogy előmeneteled lesz, és hogy ki, kihoz Isten a bajból, csak el kell higgyük. Kihoz Isten a bajból, ahogy a leprások is jól laktak. Leprás? Kit egy leprás? Ugye? Nem úgyis meg fog halni, de Isten megetette őt, adott neki aranyat, ezüstöt és kaját. És ők lettek az örömhír vivői a városba, Samáriában. A Rút is hitt, és ő lett az egyik legazdagabb embernek a felesége. Hogy ezt tessék megérteni, hogy Isten elő akar titeket állítani, léptetni, akár munkahelyen, vagy iskolában, vagy bárhol vagytok ő, föl akar emelni titeket, hiszen ő szereti látni, hogy, hogy példát adunk mi, és hogy dicsekszünk, itt mondja, figyeljetek, hogy sőt, ezen kívül 11-es vers, dicsekszünk is az Istennel. Kivel dicsekszünk? Az Istennel dicsekszünk. Dicsekszünk vele a bajban, de dicsekszünk vele az örömökben is. És azt mondja, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus által dicsekszünk. Tehát, ha te úgy vagy itt, hogy nem tudok Istennel dicsekedni, akkor csak enged meg a benned levő Jézusnak. Ha már befogadtad a szívedbe, akkor engedd meg a benned levő Jézusnak, hogy Istenre irányítsa a tekintetedet az ő jóságára, az ő nagy dolgaira, és akkor dicsekedni fogsz Istennel. Ha még nem fogadtad be Jézust, akkor barátom itt az idő, hogy, hogy higgyél abban, hogy ő meghalt a te bűneidért, eltemették, föltámadt, és neked örök életed van. Ez a jó hír. És neked semmit nem kell tenned, mint hív segítségű Jézus nevét. szól meg őt a nevén, és mondd el neki a saját szavajdal, én nem fogom neked a szádba adni ilyen megtérő imákat. Én azt, én sem mondtam el megtérő kimát. Ha nem mondd el, ahogy hogy Jézus, ha te valóban vagy, akkor valahogy mutasd meg magad nekem. Én szeretnélek megismerni, nem tudom, hogy hogy kell csinálni. De szeretnélek megtalálni téged. Mert te, az, te vagy az, aki keresel engem. És tudom, és most érzem a szívemben, hogy itt vagy, és munkálkodsz. Kérlek Jézus, mutasd meg magad nekem, és mutasd meg az atyát, és ha valóban meghaltál a bűneimért, és te valóban az én barátom vagy, és való, valóban nem ítélni jöttél, meg haragudni rám, te nem egy távol Isten vagy, akkor mutasd meg magad nekem. És akkor gyerek, köldöz be a szívembe, és éljük együtt az életünket. És... És valóban hinni akarok benned, és hozzák engem a nyavajányból, a problémáimból mindenből, Uram, mert te, ha egy ilyen Isten vagy, akkor nekem kell ez az Isten. Ahogy a Rút könyvében olvastuk, hogy a Rút azt mondta, a te Istened lesz az én Istenem. Te is, aki hallgatod ezt a rágyót, Jézus lesz az én Istenem. Kimondhatod, Jézus lesz az én Istenem, és én őt fogom követni. Dicsekedjél Jézussal, dicsekedjél az Atya Istennel. Az apukáddal, a mennyei édesapáddal kezdjél el dicsekedni, hogy nem tudom, hogy hogy lesz, de akkor is lesz, mert Isten nagyobb mindennél. És azt mondja valahol a Szentírás, remélem, megtalálom, a Jeremiás könyvében azt mondja, aki dicsekedni akar, az Istennel dicsekedjék. Ezt mondja az Úr, figyeljetek! Ne a bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne gazdagságával a gazdag. Ezek jó dolgok. Jó dolog a bölcsesség, jó dolog az erő, jó dolog a gazdagság. Azt mondja, aki dicsekedni akar, azzal a dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Vagy a Károli fordítás az így mondja, ez amúgy aki keresné a Bibliában, az a Jeremiás könyve, 9. fejezet, 23-as vers. Azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismeri, ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Tehát mit csinál az Isten? Miben telik kedve? Kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol. Kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol. Isten kegyelmet ad a bűnösnek. Nem tulajdonítja neked a bűnödet. Ő ebben gyönyörködik, hogy felmenti a totálisan elítélt, úgymond már lehetetlen, hogy megváltozzon bűnöst. Felmenti, és ezáltal, hogy Isten felment téged, felmenti a bűnös, a legrosszabb ember felmenti, az a bűnösnek egy hála lesz a szívében, és azt mondja, hogy, hogy Uram, én ezt annyira nem érdemeltem volna meg. Hogyha a saját emberi dolgaimra nézek. Nem érdemeltem volna meg, és elkezd hálát adni. Először megrettem, Péter is megrettent, és azt mondja, uram, távol én bűnös ember vagyok, nem érdemlem meg, hogy ezt a sok halat kifogjad nekem. A Péternek mindig azóta vágya, hogy sikeres halászember legyen, és sose sikerült neki, és Jézus megáldotta őt. És akkor jött rá Péter, hogy én bűnös ember vagyok. De Jézus azt mondta, hogy, hogy figyelj, te, ne a bűneid eltörődj, hanem mostantól nagyobb feladatokat bízok rá. Ne félj Péter! És amikor Isten azt mondja rád, hogy te nem vagy bűnös, akkor ne félj, akkor ne a szégyeneidet nézed. Lehet, hogy azon benned, hogy én soha nem érdemleném meg a menyországot az Istennek a szeretetét. Ne félj, mert én nagyobb dolgokat bízok rád. Isten dolgait fogom rád bízni. Te nem az az ember vagy, aki semmire kellő vagy, hanem az az ember, aki méltó vagy az örök életre, méltó vagy arra, hogy Isten elhívom téged, mert ő tesztéged alkalmas -e. Isten szeret kegyelmet gyakorolni a bűnösölött. Aztán Isten ítéletet gyakorol, mert megítéli az evilág fejedelmét a téged vádló sátánt, mert van egy ilyen szellemi lény a sátán, és őt megítéli Isten. Tehát aki téged ítélt eddig, most Isten őt ítéli. Tudod, hogy miért ítéli meg Isten a sátánt? Mert azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes, Most ezt a sátára mondja. Hála Istennek, hogy ezt a sátára mondja. Sátán, te ne vádold az embereket, mert én téged foglak elítélni bedoblak a tűztóba, a pokolba, ami neked lett száma. Nem az embereknek szántam a poklot, hanem neked. Jézus e világ fejedelmét ítéli meg. Tudod, hogy ítélte meg Jézus sátánt? Úgy, hogy ő teljesítette azt az igazságot, azt a jogos igazságot, amit Isten elvárt volna tőlünk emberektől. Mert Istennek van egy törvénye, és az azt mondja, hogy szeress mindenkit, csak jót tegyél mindenkivel, legyél tökéletes, és folyamatosan szent legyél. A törvény tökéletességet vár el tőled embertől, és a sátán mindig ezzel vádolja az embert, hogy nem vagy tökéletes. Most a sátán nem csak úgy vádol, hogy így belesziszeg a füledbe, hanem embereken keresztül is, vagy körülményeken keresztül is vádol, hogy látod, hogy elrontottad, látod, hogy nem vagy jó, milyen béna vagy, ezt, ezt is elrontottad, soha nem fog neked sikerülni. Gondolom ismerősek ezek a gondolatok És így ítélkezik a sátán fölötted, használva embereket, körülményeket, akár még keresztényeket is sajnos. És megvalom, hogy engem is használ sokszor a gonosz arra, hogy másokat elítéljek. De hála Istenek, Isten nem engem ítélte hanem a bennem levő gonoszt ítélte el. És kimunkálja ugye ezekben a megpróbáltatásokban a tiszta képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetet, és már csak Jézus marad bennünk. Kimunkálja ezt, és az ítélet az a gonosz ellen van. Hát nem ellened van, mert ha már megbékélt téged Istennel, ugye Jézus fia által, akkor mennyivel inkább megment a haragáll ellen, mennyivel inkább nem ítéletre jutsz, hanem átmész a halából az életbe. És az igazság, amit Isten betöltött, hogy, hogy hogyan lehetsz te igaz ember, hát a törvényt nem tudnád betartani Istennek, nem tudnád soha megfelelni. Azt mondta Jézus, az igazság az, hogy én megyek az atyához, tudnélik a kereszten keresztül, én megyek az atyához, én leteszem az életemet a bűnösökért, és a lelkemet kiszolgáltatom Istennek. Jézus úgy ment az atyához, hogy azt mondta, Atyám a tekezetbe teszem le az én lelkemet. Kilehette a lelkét, és meghalt. Ott a kereszten kilehelte a lelkét, és meghalt, és letette, mint egy áldozatot az ő szellemét az ő lelkét az Isten kezébe, és a vére kifolyt, és egy jó illat áldozatként, egy bűnáldozatként Jézus meghalt. És Isten az Ószövetségben soha nem a bűnös nézte, amikor áldozatot mutattak be, hanem mindig a bárányt, hogy a bárány tökéletese és a báránynak kifolyatták a vérét, ráspiccelték az oltára, és a bűn el volt fedezve egy évre. Az a Jézusnak a vére, akit úgy mondja a Biblia, hogy ő az Isten báránya, tehát most az Isten hozza az áldozatot, te érted? Föláldozták a bárányt, kifolyta a vére, és Isten ugye a bárányt nézi, az áldozatot nézi, nem a bűnös nézi, az áldozatot nézi. Jézus volt a legtökéletesebb áldozat, nem csak egy évre törölte el a bűneidet, nem csak a következő botlásodik törölt el a bűneidet. Örök szeretettel szerettéged. Örökké való az ő kegyelme. Az, hogy örökre eltörölte a bűneidet, hogy örökre tökéletessé tettéged, az azt jelenti, hogy a múlt idő, a jelen idő és a jövő időben elkövetett bűneidet. Lehet, hogy most meghallgatod ezt a tanítás, és valami furcsa gondolat már is bejön a szívedbe. Azért is meghalt Jézus. Minden bűnödér meghalt Jézus, testvérem. Hallgató, kedves hallgató. boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt ezt nem győzőm hangsúlyozni. Isten nem tulajdoni bűnt. Tehát te dicsekszel Istennel, Jézus Krisztus által, aki által részesültél a megbékélés ingyenes ajándékában. Ajándék, ezt ingyen megkaptad. Ez a legnagyszerűbb ajándék. Én ezzel szeretném zárni, hogy bármilyen próbán is mehetsz át, bármilyen kísértésbe mész át. Kezd el megvallani idézőjelben a te bűnödet, mert tudod mi a te bűnöd? Jézus Krisztus a te bűnöd. Jézus Krisztus a te bűnöd. Ő lett a te bűnöd azért, hogy te most már olyan igaz legyél, mint Isten. Kezd el dicsőíteni Jézust. Kezd el megköszönni, hogy Jézus, köszönöm, hogy meghaltál, értem a keresztem, pedig annyira nem értettem ezt az egészet. Semmit nem értettem ebből. És De most már tudom, hogy bűnös létemre te meghaltál, értem. És már nem tekintesz bűnösnek, mert már nem is vagyok az, mert te már kimondtad, hogy menj el, és mostantól fogva ne védkezz. Uram, ha csak egy szóval szólsz, az biztos, hogy úgy lesz. És engedd meg, hogy a benned levő Jézus, akit most befogadtál a szívedbe, vagy már régebben befogadtad a szívedbe, adj neki teret az életedben. Jézus, csinálj mindent, amit akarsz tenni. Hiszek benned. Élő víz szólyom, hiszek benned. Te éled az életemet, nem én élem, te éled Jézus. És köszönöm, köszönöm, köszönöm, hogy bármin keresztül is kell mennem. Te velem vagy, és nem félek a gonosztól. Ha te vessződ és botod az, ami engem megvigasztva. Amit a kereszten értem tűrtél. Az az, ami engem megvigasztal. És azt, terítés terítesz az én ellenségeim szene láttára. Dicsőség neked, Jézus. Dicsőség neked, Jézus, hogy több mint győztes vagyok. Nem vagyok már szegény, mert gazdaggá tettél. És örökre a szívembe költöztél. Úgyhogy Jézus itt vagyok, legyen meg a te akaratod, csinálja, amit akarsz, és hozd ki a legtöbb dicsőséget az életemben az én drága mennyi édesapámnak a számára. Hogy a mennyben nagy öröm legyen, és hogy itt a Földön minél többen meglássák, hogy Isten jó, Isten szeret, Isten hűséges, Isten mindig kihoz a bajból. Hagy egy élő példa. Abban, hogy jó az Urat követni. Jézus nevében, Amen! Kedves testvéreim, a rádió 777 műsorán várradi atilát hallottátok az egyenes beszéd. Online bibliaiskolában a római levelet tanulmányoztuk, és bátorítalak benneteket, hogy legyen jó az a következő hetetek, gyönyörködjetek az úrban, megadja a szívetek kéréseit, nem kell félni, ne félj, csak higgy, ezt mondja Jézus, ne félj, csak higgy, ne a lenyomó információkat hallgassátok, hanem ami fölemel, ezzel töltsétek tele a szíveteket, a gondolataitokat a Krisztussal, ami jó, ami tökéletes, ami méltó, ami igazságos, ami szent, ami tiszta, ezeken gondolkozzatok, és a Krisztus békessége, mely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni a szíveteket, és meg fogja őrizni a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen!